Добрите и лошите 28 лекция от Учителя Държана на 30 април 1924 г. София Бог на любовта не е Бог на мъртвите, но Бог на живите Тайна молитва Прочетоха се някои теми върху Службата на търпението и самообладанието. Тема за следния път. Как познах, че имам ум? Като пишете върху тази тема, няма да ми разправяте как са познали другите хора, че имат ум, но ще кажете вие как сте познали. Ще ви дам и още една тема. Защо човек е недоволен? Сега аз ще ви задам един въпрос и ще ви отговоря на него. Този въпрос е следният. Защо хората не могат да се научат? Защо не се учат? Има нещо, което им препятства. Например, офсинца ви има желание да бъдете добри. В дъното на душата си всички искате да бъдете добри, но не успявате в това, защото мислите, че сте добри. И действително, някога сте били добри, но сега не сте. Какво е добро и зло? Това трябва да се докаже. Доброто и злото не са неща, които могат да се виждат. Някой казва, че е добър. По какво се отличава добрият човек? Това трябва да се докаже научно. В миналата си беседа ви говорих за добрите и лошите хора. Казвам, едните са добри, които правят добро, а вторите са добри, които правят зло. И едните и другите са добри. Втората категория са лошите хора, които нито добро правят, нито зло правят. Законът е такъв. В първата категория е началото когато казваме, че някой човек е и добър, и лош. Това показва, че той започва да живее. Следователно, човек, като започва да живее, едновременно става и добър, и лош. Тия две сили, зло и добро, са творчески. Те вървят в две противоположни посоки. Вие може да ме запитате, защо човека, който прави и добро и зло, не го считат за лош човек, а минава за добър? Доброто и злото, това са известни принципи, необходими за създаване на известни форми. Без добро и зло, форма не може да се създаде. Корените на едно растение се създават от злото, а клоните се създават от доброто. Значи едната сила работи в по-гъстата материя, а другата в по-рядката. Ако тие две сили вървят по една крива линия и то така, че всичката им енергия да се използва постепенно, то при това свое движение те ще се приближат, ще се срещнат, без да се произведе между тях някаква експлозия. От движението им се образува един кръг. Обаче, ако човек е задържал в себе си тия сили, то, щом те се срещнат, ще произведат експлозия. Следователно, като се срещнат добрият и лошият човек, те образуват взрив, защото са две противоположни сили. Всеки човек, който не прави добро, става лош човек. Всеки човек, който не прави зло, става добър човек. Такъв е законът енергията може да се превръща. Този закон проверяваме в самата природа. Сегашните растения са били някога минерали, които са живеели в почвата, не са имали клони. След време те са се поляризирали. Половината от тях са израснали и са дали клони. Превърнали са се в растение, при което другата половина от тия кристали е останала в почвата в вид на корени. По-нататък, при по-благоприятни условия за развитие на това растение, колкото да повече се е развивала неговата интелигентност, то е успяло да се превърне в животно, като е изваждало корените си навън от земята. По същия закон всичките велики учители, които идват в света, всички религии, които съществуват. Това са все школи, в които човек трябва да научи начина, онова истинско изкуство, как трябва да живее. За да живее човек правилно, трябва му наука. Не мислете, че е лесно да направите добро. Това е цяло изкуство. Вие искате някой път да ме нагостите хубаво. Дойда във вашата къща, вие замесите тесто и го сложите пред мен в паницата и ми кажете «Заповядайте, ние тъй сме навикнали да едем тестото сурово. Добре, дойда друг път в къщата ви и вие ми предложите печен хляб, а не суров, както по-рано». Питам, кое е по-разумно сега, сурово тесто ли да ядем или да го опечем? Кажете ми, кой е начинът за ядене в природата? Българите, когато хранят прасета или кучета, замесват и малко кашица от брашно или трици. За тях много готвене не трябва. Кой е истинският начин за приготвяне на храната? Всички трябва да се ползваме от методите на природата. Сега, разбира се, аз не говоря за тази природа, в която ние сме оставили своите излишъци. Не говоря за природата, която е създадена от мъртвите тела на милиарди и милиарди същества, но говоря за онази жива, божествена природа. Сегашната природа е създадена от останките на миналите същества. Върху тия мъртви тела растат сега крушите, ябълките и другите плодове. Следователно, ние се храним само смъртви същества. При такова положение може ли да бъдем безсмъртни? Никога. След време, когато започнем да образуваме храната си от слънчевите лъчи, ще бъдем безсмъртни. До тогава, докато изваждаме за храна сокове от земята, ще умираме. Смърт ще има за нас. Един ден ние ще имаме растения, които ще възприемат енергия направо от Слънцето. Хляба също ще приемаме направо от Слънцето. Само тогава ние ще имаме възможност да бъдем безсмъртни. И сега можем да бъдем безсмъртни, само че се изисква голямо усилие. Човек, след като е приел един обяд, трябва да знае методите, чрез които да превърне в тялото си различните енергии които е получил от храната. За вас, които ме слушате тук, всичко това е недостъпно при сегашните условия за вашия ум. Каквото и да ви казвам, няма да го разберете. Все ще си изгубя времето. Ще кажете, как е възможно човек да възприема храната си от слънцето. Христос на едно място в писанието казва Ако не едете ми и не пиете кръвта ми, нямате живот в себе си. Той не казва, ако не едете плодове, круши, ябълки и други, но казва, ако не едете моята плът и не пиете моята кръв, нямате живот в себе си. Следователно, под плът и кръв той подразбира живота, който излиза от този център. Ако от този център не възприемате живота, вие не може да имате вечния живот в себе си. По някой път тие центрове се проектират. Например, по някой път енергиите на Слънцето са негативни. По думата негативни разбирам, че силите на Слънцето се стремят към центъра на Земята. В такъв случай умът на човека е във възходяща степен и тогава той твори доброто. Обаче някои хора... Полюсът е друг. Умът им се стреми към центъра на Земята, а сърцето им се стреми към центъра на Слънцето, към доброто. Ако се съберат двама души, на които сърцата се стремят към центъра на Земята, а умовете им се стремят към центъра на Слънцето, те няма да направят нищо. В тях и злото ще се усили, и доброто ще се усили. Сърцето всякога е по-силно от ума. Ако искате да имате приятел, трябва да изберете човек, на когото силите на сърцето са насочени към центъра на Слънцето. Ако усещате, че вашите сили на сърцето са насочени към центъра на Земята, търсете приятел, на когото силите на сърцето са насочени към центъра на Слънцето. Човекът има два центъра, например центровете А и Б. Да кажем, че на центъра А влияе Земята, а на центъра Б – Слънцето. Когато се движим към А, т.е. към центъра на Земята, ние тогава сме по-активни. Когато се движим към центъра на Слънцето, ние сме по-пасивни. Следователно, до тогава докато се движите в посока А към Земята, ще знаете, че ще бъдете по-активни към злото. Тоест, възможностите да направите зло са по-големи, отколкото възможностите да направите добро. Когато се движете към центъра на слънцето или когато се стремите към Бога, възможностите за правене на добро са повече, отколкото възможностите за правени на зло Бог е великият център, към когото трябва да се стремим. Светът всякога показва центъра на Земята. Следователно, от желанието, което имате в даден момент, се определя и посоката на движението ви. Към центъра на Земята ли се движите или към центъра на Слънцето? Човек, който иска да има къщи, ниви и много други богатства, той не може да бъде добър. Знаете ли защо не може да бъде добър човек? Той ще си направи една, две къщи, ще тури в тях кираджи и ще се кара всеки ден с тях, че найема не бил оплащали, че развалили това, онова. Или ще има няколко декара земя, ще пазари хора да я обработват, но те ще гледат да го използват, а с това ще го предизвикат да се сърди, да се кара. После гледаш друго някое желание си евило. Това е много естествено. Някой от вас ще ми възразят, как не трябва ли да имаме къщи, ниви. Дали трябва да имате къщи, ниви или да нямате, това е друг въпрос. Кой от вас е без къща? Аз бих желал да видя някой от вас без къща. Ще кажете, ние искаме направена къща. Вие ни говорите истината. Кой от вас няма тяло? Ако нямахте къща, нямаше да бъдете тук, на земята. Всеки си има по една къщица. Аз ги виждам. Едни къщи са по-малки, други по-големи. Едни прозорци и врати са по-големи, други по-малки. Различни входове за гости си имат. Ще дойде ден, когато от този материал, от който хората днес могат да направят само едно село, ще направят сто такива села. Днес обаче хората, поради това, че нямат техника, нямат умение, разпиляват материалите. Тук се проявява глупостта на човешкия ум. Глуповият човек върши много глупости. След всичко това, от научно гледище, как трябва да разсъждаваме върху тия въпроси? Някой казват, ние не трябва да мислим за утрешния ден, но само за днешния ден. Какво означава това да мислиш за днешния ден? Днешния ден показва целокупността, която е от човека. Днешният ден показва, че най-първо трябва да се добие един талант, който да владее времето и пространството. Мислите ли, че един знаменит цигулар, може да мисли за своята прехрана тъй, както вас. Той взема цигулката си. Весел е човекът. Посвири 2-3 часа и току виж изкарал прехраната си за една година. Вие работите цяла година по 6 до 8 часа дневно и едва се прехранвате. Друг някой е знаменит хирург. Направи една операция, вземе най-малко 50-60 хиляди лева за нея и си изкара прехраната за една цяла година. Вие, които нямате нито едно от тия изкуства, казвате, Господ е определил за нас да се трудим, да се мъчим и така да изкарваме прехраната си. Къде е писано, че ние трябва да се трудим? След като създаде Бог първия човек, поставя го в рая и му каза, ти ще живееш тук като царски син. Ще наглеждаш всички дървета и цветя в градината, ще се радваш на всичко хубаво тук. Но Адам пристъпи великия Божи закон, съгреши пред него и Бог го изпъди от рея, като му каза: От сега нататък, струти под на челото си, ще си изкарваш прехраната. Много ще уреш и копаеш земята, но малко приход ще ти дава тя. Така че, щом пристъпиш великия Божи закон, много ще работиш, малко ще придобиваш. От това изваждам едно правило. Когато някои ме питат, трябва ли да ни лекува лекар, аз отговарям, ако сте грешни, лекари ще ви лекуват. Грешният човек лекар го лекува. Праведният – светлината. Следователно, всеки, който се лекува от лекар, е грешен човек. Нищо повече. Това е факт. Всички уния, които са престъпили великия Божи закон, са пострадали. Защо? Злото е в услугата, която вие правите. Когато дяволът извел Христа на покрива на храма, какво му казал? Хвърли се отгоре, ще ти дам всичките царства тук на земята. Христос, Противопоставил ли се е на дявола? Той му казал, Махни се, Сатана, от тук. Христос не се оплаши. Той не се даде в услуга на дявола, защото знаеше, че злото, като сила извън нас, не цапа човека. Когато злото се възприеме вътре в човека, тогава е опасно. Но дяволът казал на Христа, хвърли се долу. Нали писанието казва, че Господ ще прати ангели да те поемат на ръце? Христос му отговорил, понеже съм се научил да вървя все нагоре, не искам да слизам към земята. Когато и на теб някой ти каже, ти се посвети вече и аз се хвърли от тази височина, ти ще му отговориш. Аз съм се научил да се качвам нагоре, не слизам долу. Това ще имате като правило. Няма да слизате долу по волята на света. Изобщо, в чисто морално отношение се зараждат противоречиви въпроси. В даден случай те могат да бъдат верни, в даден случай могат да не бъдат верни. Тия условия, които сега имате, са благоприятни за вашето развитие. Втори път те няма да си повторят. Защото два еднакви момента в природата не съвпадат. Този, който изостане веднъж от пътя на своето развитие, пак ще влезе в Царството Божие. Но знаете ли как? Апостол Павел казва, като главня в огън. Това значи, че всичко ще бъде изгубено. Ще се превърнем на главня в огън. Който върви правилно по пътя си, ще бъде като злато което излиза от огъня, такова богатство ще представлява той. Вие трябва да се стремите да използвате енергията, която се накопява във вашия организъм, за ваше добро. Трябва да знаете, че около вас има отрицателни сили, на чието влияние може да се поддадете и да пострадате. Идете при някой болен, който е силно концентрирал мисълта си върху болестта, че гърдите го болят, ще забележите, че ако сте слаба натура, тази силна мисъл на болния, ще ви се натрапи и след малко ще усетите, че е вас ви болят гърдите. За да се освободите от това чуждо влияние, вие ще си кажете: Не, той е болестта на болния, едно отражение от Неговата мисъл. Мнозина от вас страдат по отражение. Срещнете се с някой човек, който скърби. Постоите малко при него и се отдалечавате вече скръбен, тъжен. Ако той скърби и не може да се повдигне, ако заедно с него и вие скърбите и не можете да се повдигнете, какво печели той, какво печелите и вие? Нищо. Напротив, скръбта се увеличава. Това значи едно плюс едно, Равно на две, т.е. един грош плюс един грош, стават два гроша, значи скръпта се увеличава. Този брат, който усеща голямата скръп в сърцето си, трябва да направи една изповед пред тебе. Изповедта е хирургическа операция, разрязване на този цирей, който предизвиква скръпта. Някой казва, трябва да се изповядаш. Защо? За да се направи една хирургическа операция, да се прережи на гноясалия цирей. Някой казват, ама аз не искам да се изповядвам. Ще се изповядаш и оттатък ще минеш. Дойде докторът, вземе ножа и реже. Ти плачеш, викаш, той си продължава работата. Като си яви някой духовен цирей, Същата хирургическа операция трябва да се направи и тук. Мнозина от вас страдате по единствената причина, че криете цирейте си. Не, цирият е един вътрешен недък, който трябва да излезе навън и да се пререже. Онези от вас, които искат за в бъдеще да се повдигнат, да станат поети, музиканти, художници или каквото и да е друго, не трябва да имат цирии. Отрицателните качества в света не правят човека положителен. Той трябва да го знаете. Много нещо може да внесете в характера на един човек с отрицателни качества, но да внесете в него един талант, това е невъзможно. Следователно, вие ще се стремите да превръщате енергията, да я трансформирате. Как ще намерите един ваш приятел, сърцето на когото се движи в противоположна посока на вашата, той ще ви подейства. Тогава между сърцето на един лош човек и сърцето на един добър човек има допирни точки, както между корените и клоните на растенията, следствие на което става и растението. Тъй, защото лошите и добрите хора всякога се допират. Вие може да живеете с най лошия човек, стига вие да сте добър. Вие ще бъдете едно допълнение за него. Много от учениците са дошли до една фаза, дето, стълкновят ли се с този закон, те се спъват. Защо? Защото в ученичеството те се срещат с разни електрични и магнетични течения. Мимоходом ще ви припомня във връзка с това един закон от физиката, според който всеки лъч, който пада от по-рядка в по-гъста среда, се пречупва. Това пречупване става вследствие на различно гъстите вълни, които изпълват цялото пространство и се движат из него. За нашето око изглежда, че тия лъчи се пречупват, но всъщност те само се отклоняват от пътя си. В природата няма пречупване на лъчите, има само изкривяване. Отклоняване. Криви линии обаче съществуват в природата. Когато има криви линии, тогава казваме, че е станало малко пречупване или по-право отклонение. Гъстата среда, която се движи в нас, произвежда тие пречупвания. Всичко в света се движи. То и движение, което отклонява нашата мисъл, създава едно грубо пречупване. Този прелом показва, че е имало силно движение, което отклонява от правия път както нашия ум, така и нашето сърце. Следователно, какво трябва да правим в такъв случай? Да се повдигнем по мисъл и почувства към Бога, защото не само едно течение ще ни срещне, много течения се прекръстосват с природата. Да излезете благополучно от тия течения, затова се изисква една велика наука. Щом слизаш надолу, трябва да си намериш едно подходящо течение. Когато говорим за любовта, подразбираме едно велико течение. Когато говорим за мъдростта, подразбираме пак такова течение. Когато говорим за правдата, подразбираме същото. Когато говорим за добродетелта подразбираме пак едно велико течение. Когато говорим за милосърдието, подразбираме същото. Това са символи, които означават известна среда, в която действат определени закони. Щом влезеш в тази среда, ти имаш вече всичко. Ти ще влезеш в този течение и ще вървиш преспокойно. Тъй, както не се безпокоиш къде ще те заведат параходът или тренът, в който си влязал. Параходът или тренат ще те заведат на едно определено място. Зато и ще се стремите към познаване на законите. Няма да отхвърлите сегашния живот. Злото в него ви е потребно до тогава, докато придобиете новото. Не искам да кажете, от сега вече ние ще живеем по новия начин. Не ни трябват вече къщи, не ни трябват дрехи. Не, трябват ви още. Казвате, ние можем да се задоволим с малко. Аз не съм срещнал до човек, който да се задоволи с малко. Това, че можете да се откажете от нещо, не е още доказателство, че вие изобщо се задоволявате с малко. То е само един малък опит, а за да се уверите в нещо, трябват ви много опити. Следователно, вие трябва да държите стария си живот до тогава, докато опитате, че новите методи наистина дават по-добри резултати. Тогава ще заместите старото с новото. Така е и в природата. Природата, например, какво прави? Обърнете се към нея и вижте методите. Когато се охлужиш ръката, най-първо над нараненото място се образува една грапава, Червена, неприятна наглед глед кожица. Природата я туря за първа превръзка. Под тази кожа разумното работи, докато създаде хубавата горна кожица. След това, тя разпаря първата кожица и остава долната, хубавата. И разумната майката я прави. При сегашните неблагоприятни условия, при които живеете, трябва да знаете, че лошото, което дяволът ви туря отгоре, е първата превръзка. Затова молчете си, работете разумно отдолу и когато създадете новите условия, старата превръзка сама по себе си ще падне. Дяволът като види това нещо, ще каже, разумни са тия хора. Вие казвате, ние не искаме дяволска превръзка. Не, трябва ви такава превръзка. Ами какво лошо има в това, че дяволът те превързал? Христос казваше на всеки, когато дяволът те превързал, че не трябва да хвърля тази превързка, докато не се създаде отдолу нова. Щом се създаде новата, жената и мъжът хвърлят старата превързка и казват, свободни сме вече. Да, свободни сте от превързката на дявола. Ето защо. Вие не трябва да се оплаквате от първата си превръзка. Питате да хвърлим ли тази превръзка? Казвам, не още. Кожата отдолу не се е приготвила. Като се образува новата, лесно се хвърля старата. С други думи казано, не се старайте да премахнете неблагоприятните условия, при които живеете. Работете при тях, докато си създадете един добър характер докато създадете новото в себе си, само тъй се създава човешкият характер. Трябва да знаете, че само уния хора са създали от себе си велики характери, които са издържали, които са превъзмогнали неблагоприятните условия на живота си. Това виждаме в цялата история на човечеството. От уния, които са живели в разкош, малко велики хора са излезли. Аз поне не зная нито един велик човек, който да е живял в разкош. Някой от вас може да ми приведе за пример живота на Авраам. Знаете ли какъв беше животът на Авраам? Авраам нямаше деца, но след като Господ му даде едно дете, изпита го, като му каза: Принеси ми сина си в жертва. И какво мислите? Той изпълни волята Божия. После. Последете живота на Яков. Той стана правотец на евреите, но много пати главата му. Какви ли мъжноти нямаше. Той взе благословението на брат си, но цели 14 години трябваше да странства, да служи на две жени. И след като се върна при брат си, трябваше да плаща данък 3 години. При какви тежки закони на смирение трябваше да го прекара Господ. Всичките знаменити пророци, всички велики ангели на небето са минали през неблагоприятни условия на живота. Писанието казва, когото Бог обича, поставя го при неблагоприятни условия, за да заде благоприятни. Ако сега имате неблагоприятни условия, то е защото Бог ви обича. Бог ви поставя при неблагоприятни условия, защото за в бъдеще мисли да ви даде нещо по-хубаво. Ако мислеше да ви лиши от той благо, той щеше да ви даде доброто още първоначално. За всеки, като слиза от небето, питат го, какво искаш, доброто на земята или доброто на небето. Ако каже, че иска доброто на земята, дават му го още на земята. Но едно трябва да знаете, че тук, на земята, няма условия за добро, за щастие. Тук има само движение. Например, за да ви дадат богатство, трябва да заемете един виден пост, да станете пръв министр в България или в Англия. Само така ще видите какви тайни има, скрити в това богатство. Ще получите едно-две и повече заплашителни писма за живота си. Не само това. Но какви ли не опити за отравяне, какви ли не заговори ще правят против вас? И в България, и в Англия, и в Америка, навсякъде си служат с едни и същи средства. При такова едно богатство човек трябва да се страхува. Питам, при такъв живот може ли да имате щастие? Това щастие е привидно. Най-щастливи хора са били светиите. Те излизат из гората, от нищо не ги е страх. Турят си на огъне, едно гърне, житце, хапнат си преспокойно, нищо не ги плаши. Казват за някого, той е толкова свят човек, че и въшка не убива. Оставя ги свободно да лазят по него». Човек, който оставя да го едат вършките, не е свят човек, не е светия. Аз уподобявам лошите мисли, желания и действия на човека на вършки и бълхи. Ако вие имате тия неща, не сте свети, а сте обикновени хора. Всички ще се учите. Учение ви трябва. Той учение, което имате, следвайте го. Но сериозно учение ви трябва. Като имате някаква болест, най-първо ще се определите в себе си, на Бога ли служите или на себе си. Ако служите на себе си, ако сте грешен, ще викате един, два и десет доктори дори, докато най-после ви помогнат. Ако служите на Бога, нито един лекар няма да викате. Не се плашете. Болестта за вас има съвсем друго предназначение. Ще ви кажа едно правило. В света Бог всичко е предвидел. Абсолютно всичко става за добро. То и трябва да го знаете. Не мислете, че Господ е намислил да направи някому зло или да му изпрати някакво нещастие. Злото идва, защото вие мислите, че ще ви сполети някакво зло, да привиквате тия сили. Не се заблуждавайте да мислите, дали Господ знае колко тухли влизат в постройката на вашето здание. Аз ще ви обясня как седи тази работа. Унази божествена материя, която влиза в образуването на тия тухли, е жива и за тази материя се държи сметка. Бог знае за всяка една частица в нас. Знае колко атома колко и Он има в нас. Знае силата ни. Знае всичко. Но колко тух ли има в нашето здание, за това Той не иска да знае. Не се интересува. Това да знаем колко тух ли има в едно здание, предстои нам. От материята, която има на разположение, от законите, които знае за съчетанието на материята, Бог всякога може да определи колко тук ли са влезли в дадено здание. Освен това, според законите на материята, ако вие затворите в една форма едно кило вода, тя не ще може да се задържи. Тя не ще може да задържи повече от една, две, три, 4, 5, 10 години. Тази форма ще се пръсне. Значи колко време ще се задържи тази вода в съда, това е точно определено. Нито една минута повече не ще можете да я задържите. Нещата са точно определени. От този закон учените ще видят, че материята се изменя. След години, земята няма да бъде в това състояние, в което я намираме днес. Материята на земята става по-рядка, защото земята се повдига нагоре и влиза в друго течение, което изменя съставай, а с това и движението на нейните части. По същия начин и вашата душа, която е турена във вашия организъм, като една затворена форма, има определен път, определена работа, която трябва да извърши. Всеки от вас трябва да се стреми да извърши работата, която му е дадена. Някой ще каже, аз не мога да извърша голяма работа. От вас не се изисква голяма работа. Господ не се интересува от големи работи. Ако му разправят големи работи, например, от какво са направени звездите, планетите и зобщо цялата вселена, Бог не иска да слуша. Но ако ти направиш едно малко добро, каквото никой друг не може да направи, Бог ще се заинтересува от това. Бог се интересува от малките работи. Ако някой от вас е цар на България и като такъв направи някое голямо добро, Господ за това не иска да знае. Но ако направи едно малко добро на някоя бедна вдовица, за това Бог се интересува. Той не се нуждае от големи хора и от големи работи. Никъде в писанието не е казано, че са блажени царете, князете или богатите, а се казва, Блажени са децата, сиромасите, гонените, униправданите и така нататък. Князете, царете са величия само на земята, на материалния свят, но не и е на небето. На небето царе и князе няма. В невидимия свят нещата не са както в материалния свят. По този закон, вие ще се стремите да използвате разумно енергията, която е вложена във вас. Не влагайте отрицателни мисли в ума си. Не питайте защо това е направено така, а не иначе, но гледайте как Бог работи. Това не е лесна работа. Най-първо, вие трябва да започнете с успоредните линии. Например, какво означават две успоредни линии? Те означават път, движение. Ако сънуваш някога, че тъчеш на стан, какво означава това? Платът, който тъчеш, означава животът. Преди години бях в Стара Загора и там една жена ми разправяше следното. Сънувах, че ме дадоха стан и бял памук да така платно. Идва в това време при мен един от великите учители и ми казва, «Ще тъчеш». Започнах да така платното, но го напуснах. Така стана и в живота ми. Заинтересувах се от новото учение, следвах го и после го напуснах. Вдадох се в света и цели 10 години се лутах, докато най-после ми постигна голяма скръп, единственият ми син се самоуби. От тази голяма скръп отново се обърнах към Господа. Една вечер се явява при мене Христос, донася ми същия по-раншен стан и ми казва, Той платно беше добре започнато. Ако можеш да го довършиш, ти ще излезеш благополучно в живота. Значи това показва за всинца ви, че трябва добре да обработвате живота, който сте започнали. Неуспехът, погрешките се дължат на вас. Няма да напущате вашия стан, няма да плащате на друг да тъче заради вас. Някой казва, нека потъче друг заради мене. Не, ти сам ще си свършиш започнатата работа. Ако някой е добър майстор и иска да ти помогне, нека ти насучи цевите, но ти сам ще си тъчеш. Не оставяй други да тъкат заради тебе. Това е лош навик. Всеки сам трябва да си тъче. Накараш ли други хора да тъкат заради тебе, работата е развалена вече. Спазвайте тия закони. Те са важни за вашето развитие. Не мислете, че ще намерите друг метод за развитието си. Този е един от най-простите. Вие трябва да прилагате разумно методите на природата. Ще работите вътрешно, скрито в себе си, тъй както скрито, незабелязано за другите, работи и самата природа. Ще работите така, докато съградите в себе си един солиден характер. Докато не съградите божественото в себе си, не хвърляйте човешкото. Вие хвърляте човешкото, а нямате още божественото създадено и оставате сухи кости. Дръжте човешкото, а божественото нека работи отвътре, докато се засили. Когато всичко във вас стане божествено, тогава всяка велика превръзка сама по себе си пада или по-право превръща се в божествена. Сега помнете едно правило. При всяка беседа, която ви държа и доброто у вас се увеличава, и страданията ви се увеличават. Едновременно с това и радостта ви се увеличава, и скръпта ви се увеличава. Затова не се стремете да ме надхитрите. Щом сте влезли в този път и не да работите, няма да ви се помогне. Това не зависи от мен. От невидимия свят се интересуват за вас, държат ви за всичко сметка. Следователно, всяка вечер идват при вас и разглеждат как сте завършили деня. Та ако речете да се оплаквате от нещо, не забравяйте, че ви наблюдават. По някой път вие мълчите, външно не се проявявате. Аз виждам вътрешното ви състояние, но държа очите си превързани, като че не виждам. Някога снимам превръзката си и тогава виждам всичко. Вие трябва да живеете чист, абсолютно чист живот. Само чистият човек може да познае чистотата. Само той може да познае чистият човек. Нечистият не може да познае чистия човек. Чудни са някои хора, които запитват какъв е Учителя. Ако си чист, ще ме познаеш. Всеки познава подобния си. Това е закон в света. Чистият ще познае чистия. Любещият ще познае любещия, мъдрият ще познае мъдрия, силният ще познае силния, праведният ще познае праведния и така нататък. Това са закони, в които няма изключение за никого. Трябва да си познавате, да се обичате. Няма закон, чрез който да се определя как да се люби. Не е било време, когато да се е заповядало на любовта. Бог не се подчинява на никакъв закон. Любовта е от Бога. Според закона на любовта, който аз познавам, не е било време, когато Бог не е обичал някого в този век. И в миналите, и в бъдещите векове, Бог всякога е един и същ, изобилен в своята любов. Неговата любов се е изпирала само тогава, когато нашата воля му противодейства. Спирането на Божествената любов произвежда страданията в света. За сега от вас не се изисква много. Колкото знаете, прилагайте го. Някога ще ви дам една задача – да направите най-малкото добро. Как мислите, какво трябва да бъде това добро? Това добро с пари не става. С дрехи с обуща не става, симоти, с къщи, с ниви не става. Днес вие разбирате, че за да се направи добро, трябва да имате пари. Но ако нямате пари, а искате да направите добро, ще вземете от някъде заем. Всеки, който помага с пари, мисли, че е добър човек. Това не най-малко не е добро. Доброто в света не е създадено от материя. Доброто не седи нито в сиромашията, нито в богатството. Доброто не седи нито в учението, нито в глупостта. Защото ако си учен, ти можеш да направиш много добро, но можеш да направиш и много зло. Ако си глупав, ти пак можеш да направиш много добро, но можеш да направиш и много зло. Същото нещо може да се каже и в случай, когато си богат, когато си силен и така нататък. Тъй както ви схващам, вие още живеете във външния живот и доколкото ви виждам, вие очаквате доброто да дойде отвън. Има три категории влияния върху вас. Първото влияние е на света. Той ви влияе и вие не можете да се избавите от него. Второто влияние е на вашата плът, на вашето тяло. Плътта казва, аз искам хляб, вода, жадна съм. Иска ли нещо плътта, тя ще те прати през 7 байра, но трябва да я го доставиш. Като каже, хляб искам, ще те накара цял ден да работиш за хляб. Третото влияние е влиянието на дявола. Светът, плътта и дяволът. Това са трите фактора, които днес човечеството е опорочило. Дяволът работи вече във вашия ум. След като направиш много глупости, той казва, понеже не излезе умен, както ти казвах, за това пострада. Не трябваше само ти да крадеш, но трябваше другите да накараш да крадат. Не трябваше само ти да убиваш, но трябваше и другите да убиват. И тях да турят в дранголника а ти да минеш за праведен. Плътта пък казва, ако слушаше мен да едеш и да пиеш, ще, ще да бъдеш снажен, силен, здрав, но тъй, като не ме слушаш, като постиш, не съм отговорна, няма какво да ти правя. Светът казва, ти трябваше да се запознаеш всички окръжающи силни на деня, за да ти помагат. Всеки един от тия три фактора си има метод за постигане на своята крайна цел. Идете в света, идете при плата, идете при дявола, навсякъде ще имате едни и същи крайни резултати. Вие ще гледате да превъзмогнете тия три изкушения, тия три слабости. Няма да ги отхвърлите, но ще ги заместите. Кое може да замести света според вас? На мястото на дявола ще турим Христа. На мястото на плата ще турим Духа. На мястото на света ще турим Царството Божие. Царството Божие, Духът Божий и любовта на Христа – това са трите нови фактора, трите метода, с които можем да работим. И да се повдигаме нагоре. Тайна молитва Бог на любовта не е Бог на мъртвите, но Бог на живите.